Чорна неміч Клаптик записів хворого чоловіка Так Примусили мене покинути світ Людей Зачинили в якійсь сірій кімнаті І думають, що лікують Нехай собі думають Мені це не шкодить Я завжди мав і маю свій власний світ Своїх близьких людей, що оточують мене Розмовляють зі мною І що з ними я ніколи не можу розлучитись навіть коли б захотів. Нехай думають. От тепер я сижу в театрі в 12-му ряду близько стінки. Внедавно був на війні. Наді мною висить якийсь величезний малюнок, але його не можна розглядіти, бо ще нема електрики. А залі освітлює лампа, що стоїть на сцені. І навіщо закликати людей до театру, коли нема світла? Напів тьма. багато людей... Смалять цигарки. Червоне світло від них, То спалахне, то знову ледве-ледве живріє. Чути сміх, балачку. Хтось позаду вже б'ється І голос лається поганими словами. Когось заспокоюють. Багато-багато шапок. Білі хустки. На сцені раз у раз з'являється чоловік З цвяжками і молотком у руці І знову ховається за завісою. немов у сні. Все так швидко міниться. От знову починають мене мучити згадки. Не знаю, що з цього буде, адже нічого не буде тут. Тут. Навколо мене сірі муровані стіни. Тільки нудьга починає їсти серце. Так, їсти. Значить, знову припадок буде. І ці згадки з такою яскравістю, з такими маленькими рисочками, подробицями, з'являються переді мною, і це передчуття, що щось буде, щось буде. О, це цілком вірні ознаки. Так завжди в мене. Як тільки має бути припадок, згадки, наче зграя ріжних птиць, налітають на мене, наче листя восени сиплеться. І перечуття якесь охоплює душу, що щось буде страшне, таке неминуче. Воно зараз встає переді мною, наче якась імла, що розгорнеться і відкриє щось страшне і сумне до розпуки. І що це вони не починають вистави? Адже пора вже. А люди такий квалт підняли. Починаю розглядатися. Біля мене сидить якась уродлива дівчина. Обличчя в неї знайоме-знайоме, тільки не можу згадати, де я її бачив. У неї дуже гарне волосся, така гарна зачіска, але це трошки бліде. Чорні оксамитові оченята так приємно поблискують, де я її бачив. Далі, коло грубки, притулюючись до стіни, сидить маленький хлопчик, тримається за живіт і тихо-тихо стогне. Біля дверей великий натовп. Швендіють якісь панночки, якісь хлопці чіпляються до них. Кажуть дурниці. «Ти чого тут сидиш?» Сердито звертається кремезний чоловік до хлопчика, що сидить коло грубки. «Я, дядечку, у мене живіт болить, дядечку!» Несміливо і з перетиснутим стражданням, відповідає хлопець. Хе, хе хе хе Сміються порубки. «Чого ж ти сюди прийшов? Живіт лікувати!» «Ану, Семене!» Будь за бабку по витуху, ге-ге-ге. Здоровий парубок з накинутим на плечі сіряком у чорній смужковій шапці на бакір, засмаженим, порепаним видом, схиляється над хлопчиком і за скорузлими пальцями ляскає його по череву. Е-е, та в нього тут, як у тарабані, мабуть, що й цуценят не буде. Хлопчик дивиться на них великими переляканими очима, з болем здригається і знову тихо-тихо стогне. Ге-ге-ге, сміються порубки. Я встромляю руку у кишеню, у мене під рукою щось шепортить. Я намацую багато-багато паперу. Встромляю руку в другу кишеню, і там багато паперу. І так по всіх кишенях. Це кров, думаю я. Це людська кров, це гроші. Багато-багато грошей. А він, маленький, корчиться з голоду там, під грубкою. Дам йому. І як тобі не соромно, ти ж ганьбиш своє кашне, звертається дуже нафарбована і напудрена панночка до хлопця-підлітка, що схилив трошки голову і глузливо дивиться їй у вічі. Ти ж ганьбиш своє кашне, таке гарне кашне, говорить пана, Переконуючим голосом Та він звощик Перебиває її другий хлопець Підліток Брешеш собака ти А ти забув що твій батько злодій Украв коняку в хазяїна Вже лається перший Підліток Забув як його спіймали та били Рудити Ша кіндер ша Заспокої його панночка Ще поб'єтесь чого доброго Годі вам лаятися. А чого він гавкає, що я звозчик? Який я йому звозчик? Його батько в нас дворником був. Неодмінно треба віддати йому всі гроші, що в цій кишені. Їх багато, йому вистачить. Тільки як це зробити? Чого це моя сусідка так дивиться на мене? Та її бачив. Якось ніяково давати йому гроші, щоб вона бачила, або ще подумає, що я хочу похвастати... Ну, все одно. Хлопчику, хлопчику, і ти лишень до мене. Е, покинь свій живіт, Миколу, чуєш, тебе товариш кличуть. Став смикати його той парубок, що раніше ляскав по череву. Всі подивились на мене. А в мене обличчя досить гарне, тільки дуже сумне, з невеликими чорнявими вусами з борідкою. Тепер у мене обличчя поросло великим волоссям, колючою бородою. Очі в мене сірі, великі, гарні, А сум з них лється густим промінням, Як, як лється у восени нескінченно. Хто це сказав? А, пам'ятаю, це вона, Галя, Адже ж усе пам'ятаю. Що, дядечку? Спитав мене хлопчик. Ти, мабуть, їсти хочеш, синку? Відповів я йому ласкавим голосом. Він подивився на мене немов здивовано, Немов з якимось... Захованим питанням Мабуть подумав Чи я жартую чи правду кажу Еге дядечку Якось невпевнено прозвучав його голос Ну то е... на тобі синку Я встромив у кишеню руку Витяг багато-багато грошей І положив їх на простягнені рученята хлопчика Що чогось швидко-швидко стали тремтіти, Враз усі затихли Я знову встромив руку в кишеню І витяг пук грошей Рученята в хлопчики затремтіли ще сильніше Він якось невпевнено подивився на мене Мабуть, думаючи, що я божевільний Потім на його лиці промайнуло щось хитре, лукаве Заховане десь далеко в душі Я ще раз устромив у кишеню руку Хлопчик роззяв рота І гроші полетіли на підлогу Та тримай, тримай, почулися голоси Хтось згинався, підіймав гроші Сунув хлопчику в кишені але він уже не дивився на мене. З його обличчям зробилося щось надзвичайне. Було видно, що на нім запанувала якась таємна думка. Раптом він схаменувся, шарпанув як добрий кінь і зник у юрбі. Хтось голосно закричав щось, пролунав голосний регіт. Усі здивовано приглядалися до мене. А я? А мене вже охоплює нудьга міцніше і міцніше, як зараз. І що воно буде? Кілька неясних малюнків з минулого, кілька реальних натяків від дійсності, і вона вилляться, залія всіх, як злива. Коли це щось блиснуло і загасло, а в повітрі розляглись оплески і навісні крики. Світло! Це вітали електрику, яку так довго чекали. На мене не звертали уваги. Але перед моїми очима в ту мить блиснуло щось ще яскравіше, і грюкнув якийсь глушний грім. І враз я побачив, як коні, що везли гармати, стали на вспиньки, в повітрі запахло смолятиною, а шляхом, де ми їхали, поскакав вершник, як скажений з-під так і сипались іскри. сті -і! кричав він, як божевільний. «Повертай назад!» Щось знову грюкнуло, ще ближче, ніж раніше, і великі грудки землі полетіли високо вгору. Кінь метнувся в бік, я ледве втримався на ньому. «Гармати вперед!» – кричав той же голос. «От нечиста сила!» – лаявся якийсь солдат. «Яке страховисько!» І знову грюкнуло зовсім близько. Вгору полетіли тріски шматок колеса. Снаряд влучив у гарбу, коняка стала навспиньки і... Грьопнулась об землю, наче непритомна, вбило одного вершника, мені стало моторошно. Серед війська зробився переляк. Солдати з поганою лайкою били коне і завертали їх назад, а коні лякались, ставали навспиньки, перекидали гарби. Чотири коняки з гарматою погнали навпрямки через степ. Вершники з диким лементом доганяли їх. Якийсь солдат з переляку біг за ними пішки а торба за його плечами кумедно підстрибувала і телепалася в лад. Перший вершник гасав скажений і ревів слова команди. Це ще більше піддавало переляку. Тільки мій недавній знайомий у гарних жовтих чоботах з якимось хижим обличчям спокійно якось байдуже дивився на пригоду. От бісові віри. Він погано вилаявся. «Чого він ганяє, як божевільний?» Знову погано вилаявся. Нарешті всі завернули назад, а я задивився і знову зостався позаду. Снаряди лягали на шлях і глушили своїм грюком. Обози, кухні жалюбно брещали. Мені чогось не вистачало повітря. Нудьга наче перед смертю стиснула серце і само воно затріпотіло, як спіймана пташка. Швидко-швидко так. «Ну чого?» – питав я себе. Уб'є то вб'є, хіба не все єдно. Але серце не слухалось, воно тріпотіло ще дужче, Так і кортіло стібанути коняку щасили, із голосним страшним лементом тікати світ за очі. Проте було соромно самого себе, і я силкувався бадьоритись, стримував коня, примушував його йти кроком, уявляв собі, що б я почував, коли б мене було зараз убито. Ну чого, казав я собі, чого боятися, адже нічого страшного немає Ну вб'є, сильно вдарить у голову або в груди Я схилюся непритомний з коня, впаду горілиць на землю, розкинувши руки А кінь, почувши, що вершника на ньому нема, сумно-сумно заірже А я, що буде зі мною, уявляв я собі А я непритомний лежатиму на землі, кров тонким струмочком збігатиме з грудей на землю і мозок, здавалося, вже перемагав серце, все так добре вирішив, але воно знову тріпалось і кричало, як божевільне, «вп'є, вп'є». А переді мною неподалець знову сильно грюкнуло, і грудки землі полетіли до неба, аж світ потьмарився. А я з'їхав зі шляху в долину і став роздумувати, що буде далі – на повітря було таке приємне, запашне, трошки пахнуло морозом, бо це був чудовий весняний ранок, і вітер, що ледве подихав, приносив ніжні пахощі звідти з далека, де біліли дерева, всипані квітом, де стояла біла, привітлива хатка. Незабаром я під'їхав до неї. Перш за все, я побачив зламану браму, що ще ледве трималась. Прив'язавши до неї коня, я зайшов у двір, звідки на мене зразу глянуло пусткою. Навколо було тихо, наче все вимерло. Клуній комори було відкрито, і вітер тихо гойдав дверима. В хаті теж не було нікого. В першій кімнаті на стінах висіли багато малюнків, якісь портрети. Посередині стояв стіл, а біля стін шафа, тапчан і кілька фотелів. В другій кімнаті був великий розгардіяж. По підлозі було понакидано якесь шмаття, валялися поперекидані стільці, а біля стіни стояв чорний палітурований фортеп'ян. Було видно, що хазяїн похапцем кинув господу, але це було давно, бо пил товстим шаром притрусив усі речі. А в заяложене вікно настирливо лізли молоді свіжі гіллячки з пишним білим квітом, і наче шепотіли щось сумне. Дуже сумне. Усе пам'ятаю, бо воно запеклося в моїм серці. Так, так, я пам'ятаю все. Я не можу не пам'ятати, не можу. Воно встає переді мною і летить, летить невпинно, нескінченно, і все скоріше, скоріше аж, плутається все, рветься, як гнила нитка, але знову звідкись береться, зв'язується і летить, летить, хай. «Це чорна неміч» «Напевно, що так, бо ці стіни досить виразно свідчать про це» «І грати на вікнах чорніють недаремно, прокляття» «Вони кажуть, що я божевільний, дурні» «Але ж я цілком нормальний, чого вони знущаються з мене» «Кілька разів казав це лікарю, а він, Катюга, так приємно всміхається» «Підождіть ще трошки, каже» «Погостюйте в нас, такий приємний їсть, а там незабаром і додому поїдете». Треба буде як-небудь переговорити з його дружиною, може умовить його. Вона так жалібно і милосердно гляділа на мене, може я їй хоч трошки до вподоби. Оці крати, я вже пробував, вони дуже міцні. Не будь їх, я вже давно був би на волі. А проте, хіба не все єдно, чи тут, чи там… Там я щось вічно шукав і не находив, а тут і шукати нема чого. Один біс. І як це все сталося? Так швидко, несподівано. А нудьга, нудьга. Вона замучить мене. Вона зростає, що хвилини, як зростають тіні від сонця. Маленький, потім великий, чорній, як осіння ніч. Чому я не слухав мого знайомого? Може, мені і справді було б краще? Пам'ятаю, я був ще зовсім юнаком І мені дуже смішно було слухати Мого знайомого, що радив мені Встаткуватися невеличкою Обстановочкою Квартирою в 3-4 кімнати Бо я ще молодий А сам він мав 5 Поступити на яку-небудь дуже корисну посаду І жити собі по-панському Ха-ха Ні, мабуть, коли б я це зрозумів То вже давно повісився От Таке вигадують А спитати їх Навіщо їм ця обстановочка, то, напевно, б не сказали. Тільки очі здиво вирячили б. Які вони всі дурні, живуть задля того, щоб лише добре поїсти, поспати, поплескати язиком. А між іншим, деякі працюють для того, як ті воли. Без перестанку, в день, в ніч, дивні якісь люди. Жити для цього й зовсім не заглядати вперед. Або заглядати і все єдно метою життя бачити все теж. Одного разу я спитав свого знайомого. Як ви живете? Яка у вас мета життя? Ну, наприклад, як ви проводите день? Він здивовано подивився на мене. Ну, як? Вранці прокидаюсь, п'ю чай, йду на посаду, обідаю, знову п'ю чай і сплю. ха ха, -ха. Але більш усього обідаєте Він, мабуть, подумав, що я божевільний Бо зовсім не міг уявити собі А що ж іще може бути Я син бідної вчительки Моє дитинство пройшло серед широких степів Та під сумне кумкання жаб Жили ми завжди при школі Коло станції, що стояла близько берега Вагнистої річки І серед широкого степу Шкільний будинок був дуже великий, як він мені уявлявся Мурований, з великими коридорами, з пустельною луною Круг школи був сад і чорний двір, оточений великим червоним парканом Вийдеш, бувало, за брамою, перед тобою розвернеться степ З великими горбами, ярами, каменярнями Вийдеш і таким маленьким собі уявляєшся, наче миша а вітер співає тихо-тихо та журно так, травиться, попалена, сонцем ледве коливається, і ніякого руху, наче завмерло все. Тільки іноді чується пісня молдавана, одноманітна, така нескінченно журлива. Або бачиш, як через степ мандрує перекоти поле, котиться, котиться, потім стане, наче прислуховуючись до чогось. І знову котиться, доки не зачепиться за каміння, і знову стане. І в однім місці багато збереться їх, наче отара овець. Вони стоять або рухаються на кожному місці, наче щось слухають, немов радяться, а іноді відчепляться і знов кудись мандрують, без усякої мети, куди вітер повіє. Може це степ перелив мені в серце всі свої жалі, всю свою безкрайну дьгу? Може, то тіні, що вночі тужним риданням та лементом блукають каменярнями, оселились у моїй душі. А може, вона навіки настроїлась сумом під нудне кумкання жаб. Може, її отруїли гадюки, що сичать між камінням скель і в очеретах багнистої річки. Напевно, що так, бо як же інакше? Кажуть, що нюдьга з'являється без усяких причин, без усякого тла. І я теж так само думав, але це неправда. Неправда. Нудьга це хвороба серця і душі. Тяжка хвороба, бо для неї немає ліків, немає порятунку. А причину неї безліч, тільки їх не видно з першого погляду. Вони дуже дрібні, вони так далеко містяться в душі. Прості пахощі квітів іноді можуть викликати нудьгу. І ця нудьга буде довгою болячкою. Вони нагадають щось далеке, і воно встане яскраво-яскраво. А в саду, що був біля школи, росли великі білі акації. Понасаджувано їх, мабуть, штучно, бо інакших дерев там зовсім не було. І коли вони розцвітались, сад наповнявся приємним солодким пахощами. Сильними такими, але нудними, тоскними. При школі завжди була стара бабка-старожиха, що мила і взагалі доглядала за господою. Вони завжди воювали зі всяким чертовинням, всякими духами, привидами, чертами, які, звичайно, існували тільки в її уяві. Особливо це починалося зимою. В тій місцевості літо було дуже гарячим, а зима холодною. Іноді випадав великий глибокий сніг, і тоді починалися ріжні пошисні хвороби. Я часто бачив з вікна, як по дорозі кудись проносили домовини. Часто падав сніг і притрушував їх і голови людей, обличчя яких завжди були тужливими і безнадійними. А в нас у комині сумно завивав вітер наріжні голоси. От якої виводить, скаржилася стара бабка. Сумно йому, що чимало людей перевів. От лиха година, от лишенько, люди, як мухи, мруть і ховати вже нема де. А я сидів на вікні уявляв собі, як мруть люди. Як мухи, бабця каже. Муха лазить, лазить по стіні, заплутається в павутину, зачепиться ніжкою і повисне там. Значить, і люди так умирають, заплутаються і не можуть виплутатися, і вішаються». Бабусю, люди теж, як мухи, заплутуються і гинуть, питав я. Еге, синку, заплутує їх отой, вона показувала рукою на піч. Так міцно заплутає, що вже не вилізти, і мою доньку заплутав. Повісилась вона небога в каменярні. Узяла велику мотузку, зав'язала її круг каменя і повісилася. А вітер вив у комені, і здавалося, що це її донька не бога плаче, що не хоче вішатися. Стоїть з мотузкою серед морочного каміння, і гірко ридає, а не повіситись теж не можна, бо треба. «Цур тобі, пек тобі», – промовляла бабка до печі, і хрестила її великими хрестами. А там ще сильніше завивало, і здавалося глузувало з бабки, бо перед вікнами проносили ще більше домовин. Мені ж сумно і нудно ставало, я не боявся печі. Мені інколи любо було слухати, як вия там. Тільки як згадаєш, що воно плутає людей, то злість ненависть таки охоплює душу. Треба. Треба було їй небозі вішатись. Коли б це я була, то теж повісилася. Така, мабуть, доля, таке її щастя. О, не можна уникнути долі, об'їхати її не можна. «Не можна». Далі бабка щось швидко-швидко шепотіла швидко вустами, що не можна було її розібрати. Переді мною поволі випливала ця жасна доля. Я завжди бачив велику каменярню з великими скелями і морочним камінням, і там навкруги висіли мотузки. «Що це таке доля, бабусю? Це каменярня?» «Так, синку, це велика-велика каменярня. Вона зачаста придушує своїм камінням людей, що працюють там, що все своє життя борються з нею. Але ця боротьба марна, цілком марна. Вона безнедійно махала рукою. От учора була дівчина, сьогодні вже нема. Ох, вечорниці-вечорниці, дістали десь лампу, нафти, перекинула на себе і згоріла, живцем згоріла». «І це теж долю, бабусю?» – зацікавлено питав я. «І лампа – це теж доля?» – дивився я на нашу лампу. «Теж доля, синку. Вона усюди. Куди не подивишся усюди, в усіх річах, синку, Скрізь сидить і тільки чигає на тебе. Чуєш, синку?» – вона показувала на піч. «То вона там виє, то вона». Це, щоб люди завжди пам'ятали її, знали, що вона не спить. Вона вночі не спить. Мені ставало боязко, бо я вже не міг умістити цю долю в своїх думках. Вона була безмежною, і в печі щось шарпотіло, і плакало безжурно й та безнадійно. Переді мною завжди встають спомини мого життя, покажуться і зникнуть, і знову виринуть з темряви минулого, Давно забутого, але вони не заспокоюють мене. Ні, вони надають мені суму. Переконання, що все якесь зайве, непотрібне. «Життя – це великий іспит», – казала бабка. «Воно дає людині силу боротись там». Вона показувала кудись удалечінь. «Там». «Воно навчить людину не боятися нічого-нічого». «Бо воно страшніше, ніж там». «Ні, бабусю, там страшніше. Я там боюся. Тут ні», – сказав я переконаним голосом. «Не кажи так, синку, ти не знаєш. Там доля. Там людина з'єднається з долею. А знаєш, сьогодні в класі знову були поперекидані лавки». Вона завжди морочила всім голову, що вночі в класі хтось перекидає лавки, але навіть і я їй не вірив. Одного разу вночі ми почули великий грюк, якесь хряскання. Хтось далеко-далеко кричав. Чути було ту під ніг. Десь зловісно вили собаки і гавкали, наче в кожну хату позалазили злодії. Здавалося, що все це робиться в класі. Вранці ж ми узнали, що річка зірвала великий міст і залила луки. З того часу я вже ніколи не вірив бабі. Про все у мене були власні, свої думки. Я стільки бачив біди за свої літа, що тільки дивувався, навіщо живуть люди. І нудьга вже навіки охопила моє серце. Ненько моя, я її завжди пам'ятатиму, вона своїм видом надавала мені нудьги. Вона була дуже нещасною. З коли квітнули акації, я сидів біля відкритого вікна. В кімнату лилися приємні солодкі пахощі, а мені робилося гірко і нудно. І я сумно плакав. Мати в мене була дуже гарна, трошки худенька і молода-молода, зовсім дівчина. І коли я плакав, вона голубила мене і теж чогось плакала. А я горнувся до неї. О, як я горнувся... А вона плакала і казала Любий мій, янголятко моє Цілувала, а потім сумно замислившись Самотні ми з тобою, так, самотні Незабаром я побачив, що вона дуже змарніла Засмутилась, а потім її положили в домовину З простих дошок і понесли кудись А я без шапки плентався за ними По снігу і голосно ридав Нудьга як клешнями стиснула моє серце, я кричав до розпуки, потім я нічого не пам'ятаю. Це був мій перший припадок. Після вони повторювалися дуже часто, і перед ними у мене завжди з'являлось передчуття чогось страшного, неминучого. Прийняв мене до себе якийсь лікар, бо в мене не було родичів. Після смерти матері я зістався самотнім. Багато я переїв потім чужого хліба. Чи ж хліба? Багато людей допомагало мені. Досить я наголодувався, поки виліз у люди. Але все марно. Краще б я вмер тоді разом. Така доля, таке її щастя, згадуються мені слова бабки. Але ні, не вірю я в долю. Це не доля заважає мені жити. Ніякої долі нема. А це чорна неміч. Я бачу цю кімнату дуже ясно, навіть сама дійсність не була такою яскраво виразною. Я бачу, як всміхається до мене фортеп'ян своєю холодною кістяною всмішкою. Я бачу це шмаття порозкидане, бачу поперекидані стільці. І таке саме перечуття охоплює мою душу, перечуття страшного, неминучого. Дарма, що тут у цій кімнаті такий спокій, така тиша. Дарма, що мені здається, ніби я вдома. Я знаю, що щось має скоїтись, швидко скоїтись, страшне, неминуче. Я ходжу по кімнаті, моє серце все міцніше і міцніше охоплює нудьга. Я почуваю, що сьогодні скоїться щось таке нове, страшніше, ніж завжди. Що сьогодні для мене нещасний день, що в моїм житті... В моїм хворобі скоїться якийсь страшний переворот. А в кімнаті тихо все, наче це ранок, і всі сплять іще, не прокинулись, тільки за вікном голосно, весело цвірінькоють горобці та з рамок дивляться на мене, неначе живі, очі якихось панів та панянок. Немов зараз усе прокинеться, заголосить, принесуть шипучий, з білою парою самовар забрящать шклянки, ложки, але нічого навіть не зворухнеться. Навколо пустельна тиша, і я чую, як у моїй душі, в моїм серці розквітчається щось таке тягуче і страшно боляче. А перед моїми очима починають помалу проходити картинки дитинства і картинки всього мого життя. А... Це знову згадки, знову все життя проходить перед моїми очима. Знову це перечуття страшного, неминучого. Значить, буде припадок. Тільки мені здається, що сьогодні буде в мене якийсь новий припадок, страшніший, ніж ті, що були досі. Завжди мене смокче якась нудьга, але перед припадками вона гостріше, а в момент припадку вона осягає безмежних розмірів, доходить до розпуки, Потім перед моїми очима починає щось сипатись, швидко так, і нарешті від цього стає темно, наступає темрява, і я роблюсь непритомним. Це припадок. Після, коли я очунюю, я роблюся байдужим, і мені легше. Мене не смокче так сильно нудьгає, як завжди, я в ці хвилини відпочиваю, я ніби не існую. Що це за тупіт такий далекий, що це так брящить? Може, то вже наші під'їжджають. Треба піти подивитися. Я ще раз оглядаю помешкання. Фортепіано все також усміхається, щирить свої зуби. А на дворі, куди я виходжу, і ясно. Сонце сидить на небі вже досить високо. Моя коняка нетерпляче б'якопитом і голосно пурхає. Мабуть, їй хочеться їсти. А вже пора. І мене теж тягне під ребрами. Я виходжу за браму і починаю оглядати шлях. Ген-ген туманіють вершники, і до мене заходить тупіт і бряскіт. То, мабуть, кухні й обози брящать, а от і куриво видиться, іноді сипляться іскри. Незабаром усі під'їхали до хати, знову почулась лайка. Гомін, брящання, метушня, почали вкопувати гармати, роздавати обід. Недалеко біля нас якийсь солдат заграв на гармонію. Заспівали пісень. У мене теж була робота. Прийшлося перев'язати солдатові палець. Він його прибив ящиком. Тяжко ранених не було, бо їх і вбитих кидали на дорозі. На Божу милость. І моя посада фельдшера через те була цілком зайва. Обідати я пішов у той гурток, де грали на гармонії і співали пісень. Солдат, що раніше біг, пішки за гарматою і за кіньми, тепер витанцьовував гопака. Все це робило якесь дивне враження. Минулий переполох і теперішній спокій якось не в'язались один з другим. Здавалось, що все це роблене, натягнуте і що воно може порватися кожну хвилину. Коли я обідав, до мене підійшов чоловік у гарних жовтих чоботах із хижим обличчям. Він почав щось сказати про мою сміливість, але його зараз же було покликано до гармати, і я з великою охотою продовжував доїдати свою їжу. Солдатові обридло грати гопака, і він затягнув фальшивим хрипким голосом. Ревела буря, дощ шумел, во мрак і молнія і безпреривно гром гремел». І вітри в дебрях бушевали, але не встиг він доспівати, як ми всі відчули, що нас наче хтось ударив по обличчях і разом з тим терабахнули по головах. Кожен з нас відчув, що в його наче розвалюється голова. Гармонія жалібно верескнула, а голос музики з переляку затягнув тремтючими тонами. А БІДНАЮ МАРУСЮ, А ТИРАВЛІНУ В'ЯЗУТ То забухали гармати, що стояли позаду нас. У мене всередині наче щось увірвалось, аж захопило дух. Гармати забухали без перестану. Через нас зі свистом пролетіли снаряди, і з кожним вибухом ми відчували, що хтось нас здорово тарабахкає по головах. Солдат несвідомо ще раз повторив атиравнув в'язут. Але його голос був якимось неживим, конаючим, і він, схаменувшись, збентежено замовк. Трошки згодом він знову силкувався щось заспівати, але в нього нічого не виходило. У всіх лиця повитягувались, очі поширшали, рухи зробились робленими нерішучими. Ми перейшли трохи вбік. Солдати раптом почали чогось сміятись, лаятись. Знову заварищала гармонія те, хто силкувався танцювати. І як це все смішно, лине думка. Але серце моє все одно то завмирає, то тріпається, як скажене. Це я перший раз на війні, але невже я боюся? Боюся бути вбитим? Невже я, що стільки бачив горя, стільки біди, боюся вмерти? Ні, це не може бути, це дурниця. Але чому я не можу заспокоїтися? Чому я не можу спокійно, як ці люди, слухати гармат? Чому моє серце так скажено колотиться? Значить, я боюся? Ні, це, мабуть, моя хвороба не дає мені спокою. Нудьга так стискує серце. а Він каже, що я сміливий. Що він бачив, як я спокійно їхав, коли навколо мене рвалися снаряди, коли всі тікали, як божевільні. Ха, я сміливий. Раптом біля нас сильно грюкнуло, і вгору полетіли якісь тріски, а потім почулися крики і стогони. Мені щось боляче стисло груди, і я перестав дихати, аж в очах тьмариться. Ні, я такої муки не винесу, не винесу. Я не можу терпіти такого страшного болю. «Так, так, я боягуз, я найганебніший боягуз. Я швидко побіг у хату. Це буде мій рятунок. Може, мене тут не вб'є?» Я зайшов у кімнату, де було порозкидано всяко шмаття і заліз під фортеп'ян. Я почував, що швидко зі мною буде припадок, що я не видержу такої смертельної нудьги і страху. А у відповідь на мої думки мої почування жалібно деренчали шибки, і фортепіан стогнав немов жива істота. Знову грюкнуло зовсім близько. Шибки, як дощ, посипалися з вікон. А моя нудяга осягнула вже найвищих розмірів, і мені здавалося, що ось-ось у паду безпритомний. Але вона трошки згодом зменшилась, і я став почувати якусь злість. «Скаже, на лютість» помало охопило моє серце. Мені хотілося трохи не дертись на стінку. Моя хвороба прийняла зовсім другий напрямок. Я вже нічого не боявся. Тепер я міг убити першого стрічного. Я вийшов на повітря. Десь далеко торохкотіли кулемети, і над нами з глушним гуркотом рвалися снаряди і сипались кулі, мов дощ. Вже було багато вбитих. Я побачив, що з військом робиться щось погане. Багато вже налагодилось тікати, і громади наші мовчали. Під ногами корчились ранені, я бачив чоловіка з одірваною головою, потім, перебитого навпіл, силу крови, кісток. Мене охопила страшна лютість, і я, як божевільний, побіг до гармат. Там чоловік з хижим обличчя лаяв за щось людей, а навколо них таки рвалися снаряди. Потім я побачив, як він набив гармату і вистрелив. Але я вже не боявся, я з озвірінням став допомагати йому. Біля нас вмирали і розлягались з того лемент. Але я вже не боявся. Я вже ніколи нічого не боявся. Всі мої інші припадки кінчалися страшенною лютістю. Я повинен був вилити свій гнів на кого-небудь. І тоді мені ставало легше. Тоді я ставав байдужим, неіснуючим. Летіть, летіть, мої згадки, летіть невпинно. Вже швидко кінець. Я знаю, куди вильдеться тепер моя нудьга Я знаю Між людьми панує право сильного Між усіма тваринами панує це право Воно з'являється в кожній істоті разом з молоком матері Коли тварина годує своїх дітей То завжди той наїсться, хто сильніший І з кожним роком воно збільшується Це право і панувало в нашому війську тільки той, хто міг зостатися живим, хто сильніший, кого всі бояться, Хто подібний до звіря, у кого нема нічого святого, крім своєї власної особи. Таким звірем був і Панас Рудий, чоловік у гарних чоботях і хижим рудим обличчям. Його всі солдати, а навіть сам командир, страшенно боялися. Він одним своїм виглядом наводив на людину жах, але я його зовсім не боявся. Я нічого вже не боявся. І він усе це почував. Він ставився до мене з якоюсь пошаною, вважав мене за рівного собі. Часто нам приходилося голодувати, і холод нас мучив достатньо часто, а грошей у нас було безліч. Після кожної сутички солдати роздягали вбитих і забирали всі гроші. Забирали все, що тільки було цінного, щоб потім у свою чергу бути вбитим і віддати все іншим. Я часто бачив, як вони забирали в забитих гроші. Руки в них були в крові, вони розтібували скривавлені сорочки-шинелі, мацали за груди мерців і доставали з-за пазухи гроші, политі кров'ю. Мені від цього ставало нудно й огидно, я тепер не можу уявити собі грошей, щоб ту ж мить не побачити кров. Або коли я бачу кров, мені зараз же вважаються гроші, багато грошей. Одного разу до нас пристав якийсь хлопчик, і він був дуже бідний, обідрений, голодний, але й ми теж не ситі. Один по нас, рудий, завжди щось їв. Це хлопчик помітив і став за ним стежити Він побачив, де Панас ховав їжу І одного разу з'їв її Панас дуже розлютувався і лаяв усіх такими словами Що від них душа здригалася У своїх лайках він завжди поминав Бога Христа і Богородицю І так штучно компонував їх Що не тільки людина лякалася Але навіть і звір перелякався б, коли б зрозумів їх Таким чином хлопчику пощастило поїсти 5 чи шість разів, і кожний раз ми вислуховували страшні лайки. Ми забороняли йому красти перестерігали, що коли Панас узнає, то вб'є його, але голод робив своє діло, а хлопчик – своє. Одного разу ми сиділи колом біля вогню і сміялися з Панаса, що його так обдурює хлопець. Хлопчик був гарний, веселий і завжди розважав нас. Він іще щось доїдав, коли ми побачили Панаса. Панас біг, як божевільний, з лютістю дикої звірини, і не встигли ми схаменутися, як він накинувся на хлопчика і залізною рукою схопив його за горло. Він задушив його вмить, лице хлопчика зразу посиніло, а обличчя солдат від страху були ще блідіші». «Ми не змогли запобігти лихові, але з цього часу я зненавидів Панаса. Я не міг без огиди з ним говорити. Всі солдати дуже жаліли хлопчика, всі нижком лаяли Панаса, але боялися його до неможливості. Більшість їх була дуже жорстокими, зі звірячими інстинктами. Коли вони бували в театрі, Бачили скрутну драму, де все перейнято трагізмом і кінчається смертю То вони сміялися і раяли героям, що їм робити Коли на екрані труїлася дівчина, вони казали «Мершій, чого боїшся, дурна, з пляшкою?» Коли ж вона падала непритомною, то вони казали «Капут, капут, не дригайся вже!» Але їм було шкода хлопця, і вони згадували, який він був веселий та гарний. Особливо побивався за хлопцем один солдат. Він був дуже худий, блідий, нервовий, дуже добрий і чутливий. Коли він дізнався про смерть хлопчика, то трохи не сплакав. Пана Салаєв скажено, і я боявся, щоб з ним не скоїлось якесь лихо. Він поховав хлопця біля того місця, де його задушено, і довго-довго молився за його душу. За блідий, і завжди голодний солдат, звали його чомусь Попом. Мені дуже сподобався, і я ділився з ним, чим була змога. І він завжди був коло мене. Була в нього одна хиба. Він був закоханий в чоботи Панаса. Ці чоботи не давали йому спокою, він. Все дожидав, коли панас дасть дуба і заставить йому спадщину. Але панас був дуже живучий, і крім того, спадкоємців на його чоботи було дуже багато. Всім подобалися його чоботи, всі хотіли мати їх, бо усіх власні чоботи були подерті. Тільки командир мав гарні чоботи, але й на них заздрили непрохані спадкоємці». Так було завжди. Одні вимирали і залишали свої речі другим, ті третім і так без кінця. Кожний день приносив нам усе новий і новий жах, бо війна – це чорна неміч. Незабаром після смерти хлопчика солдати найшли десь на шляху голодної, ледве живу дівчину. Її зогріли, нагодували добре, і вона зосталася з ними. Гарне її обличчя і жіноча щирість привернули до неї всіх. Всі доглядали за нею, як за власною дитиною, але таки не догледіли. Одного разу її було знайдено задушеною і зґвалтованою. Всі думали, вірніше, були певні, що це зробив панас, але теж нічого не могли подіяти. Я її бачив задушену. Ніколи, ніколи не забуду її обличчя, її лице навіки запеклося в моїм мозку». Вона лежала горілиць, розкинувши руки, а обличчя її було бліде-бліде, з великим синцем під оком. Я ніколи не забуду її обличчя, вона завжди, як примара, стає переді мною, як привид моєї нудьги. Поховав її Піп. Він після цього кілька день ходив, наче божевільний, безглуздий і нічого не розуміючий. Тому, мабуть, він мені й сподобався, що я знаходив відгук у його душі на мої страждання. А цих страждань було багато-багато. Нарешті наш командир завіз нас кудись у ліс. І блукали ми, блукали. Пам'ятаю страшну ніч, коли ми вже майже вийшли з лісу, але ночували ще в лісі. Гармати були закопані, обози, кухні розташовані всередині війська. Вже повечеряли і мостилися спати. Високо між вітами дерев на синьому небі поблискували зорі. Ліс стояв тихий, таємничий, грізний своїми нетрями. Тільки подекуди прилетить сполохана пташина. Ліс повторить дванадцятиголосною луною це пурхання. І знову тихо-тихо. Я не можу спати. Не можу переносити, коли вітер починає шуміти в деревах. Коли він збільшується і починає хитати ними все більше і сильніше, тоді мене охоплює якийсь жах. Мені тоді чогось здається, що вітер буде все міцнішити і міцнішати, що він почне виривати дерева, зірве все з землі, закрутить у страшному вихорі, переверне весь світ. Тоді я страшенно боюся, мене починає трусити лихоманка, Тоді я повинен заплющити очі, затулити вуха, Забитись куди-небудь, щоб нічого не бачити і не чути. Але все було тихо, спокійно. Солдати з нудоти почали курити. Та не куріть, благає командир, Бо для вас же гірше, побачить ворог біда. А всім нудно, наче перед смертю. І знову де-не-де спалахне вогник. Раптом ліс здригнувся, застогнав. Десь за трьох котів кулемет гримнули гармата. Кулі так і посипались, тільки чути. Лусь, лусь, об дерева стукають. У війську зробився великий переполох. Ніхто вже не слухався командира, бо всі знали, що він дурний. Лихові не запобіжить. Тоді на допомогу прийшла панасова лайка. Він своєю лайкою всіх примусив викопувати гармати і йти далі. Швидко все було налагоджено, виїхали на дорогу, я сів у гарбу, буду дуже стомлений, і став собі куняти. Коли це підходять солдати і кажуть, що командир застрелився, а чоботи достались Панасові. От руда собака, лаялись солдати, мало йому своїх чобіт. Але Панас швидко зрозумів, що мати дві пари чобіт не зовсім безпечно і віддав її в якомусь солдатові. Командира розглядали до сорочки і прив'язали за ногу до гарби. — Це щоб погострити йому носа, — як казав Панас. Гарба їхала, а з боку дороги, кудись у таємну чорну далечінь, утікав чорний рів. А тіло командира билось об землю, бо всякі грудки, руки, наче непотрібні, тиліпалися і зачеплялися за придорожнє каміння. Незабаром одна рука увірвалася, а голову не можна було впізнати. Тоді його одв'язали і ногою штовхнули в придорожний рів. Ще пам'ятаю один день, він був дуже поганий у моїм житті. Я не можу згадати його без сорому, без якогось каяття, без жалю. Я пам'ятаю часті постріли з рушниць, пам'ятаю великі пожежі, пір'я, що сипалось як сніг. Жалібний лемент, стогани, прохання, Я пам'ятаю речі, Що летіли з вікон на вулицю, Розбиті люстри, свічада, Перелякані бліді обличчя, І тоді зі мною був припадок, Страшенна лютість охопила мене, Я побачив стару, розхристану жидівку, з підсліпкуватими очима, з обличчям повним жаху і благання. Вона стояла, притулюючись до стіни якогось сірого облупленого будинку, а за її спідницю чіплялося двоє жидинят, і плакали без жадних криків, без жадного лементу, тільки з їх очей котилися великі сльози. Жах одняв у них голос, а я з розгону всадив багнета в груди жидівки, вона якось здригнулась і присіла А кров полилася по розхрещеній сорочці Заливаючи жіденят Що очі їх зробилися великими і страшними О, я ніколи не забуду їх очі Я ніколи не забуду того поганого дня Але це, мабуть, востаннє я згадав його Так, останнє. Наче якась радість охоплює мене Що це вже швидко кінець Що я кінчаю рахунки з життям Сам я самохід ніколи не міг покинути його. У мене не ставало духу, мені було огидно робити це. Але тепер, тепер я переможуся, тепер мені допоможе моя страшна людь. Я бачу тут дуже зручний рих стінки. Піп, ім'я. Мій припадок наближується. Так, він наближується. Ми кудись дуже швидко бігли Рвалися з снаряди, трохкатіли кулемети А навколо лунали пекельні крики Я озирнувся, біля мене стрибав піп З блідим, покривавленим обличчям І щось кричав Раптом він схопився за живіт І жалібно подивився на мене А потім наче спотикнувся І встромився носом у землю Рушниця далеко подлетіла геть Вбито його промайнула в мене думка і враз усе потьмарилось. Я впав непритомний. Коли я очуняв, уже була ніч. Зорі ми хотіли, наче жмурились, і хотіли розглядіти мене з неба. Десь далеко гавкали собаки. Я підвівся на руках і встав пригадувати, що трапилося. В голові сильно шуміло. Я помацав, і від цього зробилося боляче. А під рукою було щось липке. Кров. Подумав я І враз передо мною, наче спалахнуло все Я побачив кров забитих Попа, як він біг і впав Так значить я ранений Я помалу підвівся на ноги І став роздивлятись Було трошки холодно Навкруги було безлюдне поле Вдалені, наче чернів ліс І туманів шлях Десь гавкали собаки Треба попа пошукати Майнула в мене думка я зробив кілька кроків Почувши якісь стогони, Я ще зробив кілька кроків Переді мною корчився піп і стогнав Я поміг йому підвестись Ух, як сильно болить Скаржився він хрипким голосом Наче шматок м'яса одірвано Ми помалу почали чволати До шляху Потім попрямували ним Ми ледве плентались Часто спотикались І це боляче відбивалося на ранах часто відпочивали і нарешті побачили вдалині вогник. Зовсім близько загавкали собаки, заскрипіли двері, і ми ввійшли в хату. В хаті було світло. Щось варили в печі. Якась дівчина від несподіванки нашого завітання сперлася спиною на стіл і дивилася на нас переляканими очима. А десь збоку хтось хрипко мурмутів і кахикав. Все як живе. З'являється переді мною. Це гарна дівчина з довгою чорною косою, З широкими від страху очима. Це бабка з зморшкуватим, як земля, В сушу обличчям. Булькання й шипіння в печі, Приємні пахощі страви, Хата чиста, велика, гарно прибрана. Так ясно стоять переді мною, Так ваплять моє серце. Ось очі дівчини спалахнули гнівом, Мабуть, не сподобалось їй, що ми так нахабно ввійшли. Але коли вона придивилась до наших облич, в її очах загорівся вогник жалю і симпатії. Вона побачила кров і наш нещасний, втомлений вигляд. Наші очі – повні благання. Вона допомагала увійти нам і стала ходити біля нас. Рани наші гоїлися помалу, але ми силкувалися допомагати їй чим могли. Мою душу охоплює розпука. Я не можу відігнати ці привиди минулого. Вони сильніші за мене. Вони лізуть і лізуть мені в вічі наче роздрочений рій ос. Остапе, вам сильно болить? Чого ви такий смутний? Може ви хочете їсти, Остапе? Адже так не можна. Подивіться, який піп веселий. Я не смутний, я дуже веселий. Я ще ніколи не був таким веселим, як зараз. Ще ніколи мені не було так добре, Галю. А в думках... Еге, я дуже-дуже веселий, тільки ця веселість занапасти цю дівчинку, зробить її нещасною, не треба виявляти її, хіба я, я, можу зробити її щасливою. Але дивно те, що моя нудьга зникла десь, що я справді почуваю себе добре. Мені здається, що я люблю ці оксамитові З великими як рожеві квітки вогниками очі, Що я люблю цю струнку ніжну постать, Люблю її пливкі рухи, люблю руки, Що так ніжно і обережно щоразу пов'язують мені голову, Люблю дивитись на це ясне, дбайливе лице. Одного разу вона прибігла з надвору схвильована, Запихана, а з очима великими, переляканими, до мене, кинулася, обійняла за і притулилась до мене, головою до моїх грудей, наче ховаючись від чогось страшного, як маленька дитина. А мені так приємно було почувати її руки на моїй шиї, її запашне волосся на моїй лиці. Вона сильно тремтіла і все казала. Боюся, Остапе, боюся, боюся. Чого, Галю? Адже ви зі мною, я вас обороню». Я справді нічого не боюся, я вже давно був як скеля. Нехай усі привиди пекла з'явилися переді мною, я сміявся б йому в лице. Чого, Галю, ви так тримтете, що вас налякало? Я боюся Остапе, там високий страшний чоловік гнався за мною, я боюся Остапе. Панас Рудий, хтось закричав біля мого вуха, аж я здригнувся. Але то була тільки моя думка. Переді мною стала зґвалтована дівчина з синцем під оком, з блідим сірим обличчям, а нудьга стиснула серце. Галя помітила, що я здригнувся і ще сильніше пригорнулася до мене. Але я стояв спокійний, я не хотів зваблювати дівчину. Я боявся, що приніс їй нещастя. А вона відчула, що я не вертаю їй ласок. Засоромилась, почервоніла, відійшла від мене і засмутилась. А мені зробилося прикро, що я не самохідь образив її. Відтак панас рудий, як вовк кружляв біля моєї хати. Моє перечуття здійснилось. Тепер я вже стежив за кожним кроком Галі. Я боявся за неї. Мене охопила нудьга і перечуття чогось страшного, такого страшного, що я не міг собі його уявити. Я вбив би Панаса. Кілька разів брав рушницю і ходив полем, потім у ліс, що стояв неподалець, але ніяк не міг його зустріти. А Галя часто його бачила, ходила якась засмучена і все поглядала на мене. Піп цілими днями ходив з рушницею коло хати і кілька разів бачив Панаса, але той швидко тікав, мабуть, почував, що його тут чекає. Галя якось дивно і смутно дивилась на мене. Все чогось придивлялася, іноді й соромилася чогось. А я все роздумував, що мені робити. Чи покинути мені її, щоб не вабити, або сказати, що люблю. Покинути її не міг, бо пана сруди, як страшна тінь, стояв переді мною. Сказати, що люблю, не смів. А як мені сильно хотілося. І врешті-решт вагався. Одного разу попа не було вдома. Бабка Галина десь кахикала за пічкою, а я все А Галя, поравшись коло хазяйства, сиділа біля вікна і щось шила. Раз у раз поглядала на мене. Вона була засмучена, сумна, лице її трошки зблідло, тільки очі світилися ясно та ніжно. Я дивився на неї, мене охоплював великий жаль. Я бачив, що вже пізно тікати, що лихо вже скоїлось. Галю! Вона підняла голову і подивилась на мене. «Ви сильно жаліли б, коли б я вмер?» Вона на це нічого не відповіла, тільки в неї затримтіли, голка застрибала по шитву. «Кажіть, Галю, чого ж ви мовчите? «Що ж я буду вам казати? Кожну людину шкода, а вже ж побивалася б!» Вона знову почала шити, а я заходив по хаті. Мені було шкода її, бо я бачив, що вона мучиться. Я бачив, що треба сказати їй усе, щоб її заспокоїти. Я підійшов до неї і став навколюшки. Моя голова була, коли її рук. «Галю, я тобі щось скажу». Але вона вже вгадала і почала цілувати мене. Я ніколи не забуду тої радісної хвилини. А на другий день... Ха! На другий день вона вийшла на двір... І порилась там коло а я сидів у хаті. І мені здавалось, що хтось крикнув таким розпачливим, переляканим і заглушеним голосом, наче з могили або з домовини. оста Галя. Наче вдарило мені в голову, і я схопився, побіг на двір. Але там було тихо і порожньо. Більше криків я не чув, тільки десь перелякано кала курка Мене охопив якийсь жаль Я не міг зворухнутися Думки полинули швидко-швидко Як вода у водоспаді Вони заливали мене А перед чогось страшного Про що я навіть боявся думати Разом з думками Залило мене Я став кликати Але ніхто не відгукнувся Тільки курка переляку, Мабуть закудахкала ще голосніше цей голос курки врізався в моє серце разом з великим сумом, невимовним сумом, і попадись не було. Він ще завжди ходив коло хати з рушницею і так пильно стежив, на цей раз десь зник. Я вибіг у поле, і там нікого не було. Тоді я, божевільний, побіг до лісу. Я біг сам не знаючи куди. Віти били мене по обличчю, кущі дряпали руки і рвали одіж. А я біг, наче мене вела якась сила. Раптом я став. Я побачив Галю, вона лежала горілиці, розкинувши руки. Лице в неї було бліде, бліде, аж сіре, а під оком у неї був великий синець, і вся вона була у крові. Сорочка її була роздерта, з-під неї виглядали білосніжні перса. От неї поволі підводився Панас. Це я розглядів у мить наче воно вдарило мене у вічі, в голову і в серце. Апанас, підвівшись, побачив на моїм обличчі щось жасне, бо він закричав страшним переляканим голосом, як кричить звірина перед смертю, і простягував руки, наче захищаючись. А я помалу витягнув з кишені револьвера і вистрелив йому в лоб. Він якось дивно змахнув руками, наче хапаючись за повітря, і гримнувся, Взнаки на землю Все потьмарилося на мить переді мною Здавалося, що я Вистрілив усі набої Відтак я очунявся Галя лежала нерухомо З побряклими очима Але в мене на душі Не було навіть крихітки жалю Там була порожнеча я взяв її на руки і поніс додому, але не встиг я зробити кілька кроків, як побачив попа, який біг, як скажений, з рушницею в руці. «Що це за стрілянина була?» – крикнув він, підбігаючи, коли побачив мене. А потім, побачивши Галю і Панаса, зрозумів усе, захитався і впав непритомний. А я положив Галю біля нього і сів коло їх. Я нічого не почував, ні жалю, ні розпуки, я був неіснуючий». Незабаром піп очуняв. «Піди, стягни чоботи, тепер вони твої», – сказав я, майже несвідомо. Він захитався і якось безтямно подивився на мене, а потім став плакати розпачливо, як мала дитина. Поховали ми її на горбі, що стояв неподалець від хати. Піп чобіт не хотів зняти, а накидав на панаса сухого гілля і підпалив – Дим важкою смугою стелився по траві її в очі Що це? Вже вистава скінчилась? Як швидко? Дуже швидко скінчилася А розпука охоплює мене, аж в очах тьмариться Виходжу на вулицю, а дівчина, що сиділа біля мене, теж іде неподалець Де я її бачив такі знайомі очі? Треба її спитати Ідемо разом Раптом її штовхнув кремезний високий парубок. Їй зробилось боляче, і вона теж жалібно подивилася на мене. Я враз побачив, що обличчя її робиться блідим-блідим, і під оком синець, сорочка на грудях у неї розірвана, і просвічується матові білосніжні перси, а на спідниці кров. Це зґвалтована галя. Так, це вона. А це хто? Панас Рудий. Панас? Рудий. Я помало витягнув із кишені револьвера. Але в цю мить мене хтось іззаду схопив. Скрутили руки, і я тут. А, це ти, Галю? Стій, почекай, ми підемо разом куди. В безмір'я, в пустельну безодню. Панас. Невже і він там? Ні, він там не може заважати любити. Я його не боюся. Галю почекає зараз. Чути, як голосно ляскає ключі, відчиняються двері, і лікар виходить в кімнату, але зараз же відхитується перелякано, бо трохи не наступає на чоловіка, що лежить лицем додолу і з підвернутими під себе руками. І з голови у нього струмочком стікає кров. А на розі стінки теж кров і міски. Лікар кудись швидко іде кличе до глядачів, про щось з ними говорить, потім пробігає жінка лікаря. Вона дивиться, плаче. Сльози з її очей, що дивляться замислено і засмучено в одне місце, котяться по щуках, котяться невинно, капають на підлогу. Вона навіть не стримує їх. Іноді якось пильно розглядає, бліде обличчя мерця. Смерть намалювала на ньому спокій. Вона завжди це робить, щоб не можна було відгадати її таємність, її загадковість. Тільки в самих куточках уст мерця, наче навмисно, заховалась рисочка, що нагадує щось подібне до радісної усмішки. Сумно дивиться жінка-лікаря, шкоди їй молодого життя, страшно їй цієї загадковості. А в другій кімнаті хтось сміється божевільним, безглуздим сміхом і бринькає вустами, наче на балалайці. Він одгадав загадку смерти. За вікном весело цвірінькають горобці. Десь далеко журливо плаче шарманка. Ха, як гарно, як добре все виходить. Цебто вийшло б. Але чому ж я не можу цього зробити? Чому не можу? Невже я боюся? Невже я боягуз? Невже я і зараз? Не зможу цього зробити. Так завжди, так завжди. Це чорна неміч. Озвучив Рупельт Віталій, Львів, 2022 рік.